Лопсанг багато чого навчився. Він навчився, що в кожній кімнаті є принаймні чотири кути. Навчився, що підмітальники починають працювати, коли небо стає достатньо світлим, щоб можна було бачити порох, і не зупиняються аж до заходу сонця. Лудзе, в ролі вчителя був доволі поблажливий. Він завжди звертав увагу на ті місця, яким Лопсанг не приділив достатньої уваги. Вгамувавши свій початковий гнів і заспокоївшись після глузувань з боку його колишніх однокласників, лопсанг виявив, що ця робота наділена своєрідною привабливістю. Дні поволі проминали під шелестіння його мітли, аж поки щось немов би, клацнуло в його голові, і він вирішив, що з нього вже досить. Він закінчив підмітати свою секцію коридора і знайшов лудзе на терасі, де той замріяно шурхав мітлою. Підмітальнику? Так, хлопче. «Що ви намагаєтесь мені втовкмачити?» «Перепрошую. Я не очікував, що стану під, під метальником. Ви ж сам Лудзе. Я мав би стати під майстром у... у героя?» «Справді?» – Лудзе почухав борідку. «Оно-оно як. Чорти б його побрали. Тепер я розумію, в чому проблема. Ти мав би давно мені сказати. Чому ти мовчав? Я ж більше не беруся за такі речі». «Ні?» Усі ці ігрища з історією, біганина, турбування людей. Ні, тільки не це. Я взагалі ніколи не був певний, що це варто робити, якщо чесно. Ні, з мене цілком досить підмітання. Є щось е, справжнє у спогляданні гарної чистенької підлоги. Це випробовування, так?» – холодно спитав Лобсанк. «О, так. Тобто я розумію, як це працює». Учитель примушує учнів виконувати всю чорну роботу, а тоді виявляється, що насправді учень навчався якихось дуже важливих речей. Але мені здається, що я не навчився по суті нічого, крім того, хіба що люди доволі брудні і неохайні. – Це теж непоганий урок, – сказав Лудзе. – Хіба ж не написано, важка праця ще нікому не зашкодила. – Де це написано, Лудзе? – запитав Лобсанг, якого все вже добряче почало дратувати. Підметальник сяйнув посмішкою. «Ага», – мовив він, – «учень, мабуть, уже готовий вчитися. Отже, ти не бажаєш пізнавати шлях підметальника, а хочеш натомість вивчити шлях місіс Космополитої». «Кого?» «Ми все гарно підмили, ходімо до саду. Бо хіба ж не написано «добре бувати на свіжому повітрі». «Це і справді десь написано?» – спантеличено перепитав Лопсанг. Лудзе видобув із кишені невеличкий пошарпаний зошит. Ось тут, – мовив він, – можеш мені повірити. Цок. Лудзе, неквапливо, налаштував крихітне дзеркальце, щоб краще скерувати сонячне світло на одну зі своїх карликових бонсай-гір. Мугиків собі підносив якийсь безжурний мотивчик. Лобсанг сидів, перехрестивши ноги на каменях, і обережно гортав пожовклі сторінки старезного зошита, на якому було написано давно вицвілим чорнилом «Шлях місіс Космополитої». «Ну як?» – запитав Лудзе. «Цей шлях має відповіді на всі питання, так?» «Так». «Тоді?» – Лопсанг показав головою на маленький вулканчик, що трохи димівся. «Як це працює? Він же на тарілочці». Лудзе дивився прямо перед собою, ворушачи вустами. «Сімдесят шоста сторінка, якщо не помиляюся», – сказав він. Лопсанг знайшов потрібну сторінку. «Тому що?» – прочитав він. «Гарна відповідь». Мова в Лудзе, делікатно чистяще щіточкою з верблюжого волосся малесеньку скелю. «Просто тому що, підметальнику, без жодних пояснень?» «Пояснень? А як можна пояснити гору? З роками ти довідаєшся, що більшість питань зводиться врешті-решт до простої відповіді. Тому що?» Лобсанг нічого не сказав. Ця книга шляху створювала для нього проблеми. Ось що він волів би сказати. «Лудзе» – це все нагадує набір банальних висловів якоїсь підстаркуватої пані. Літні жінки, власне, так і говорять. Хіба можна назвати «коаном» такі фрази, як «смачніше не стане, якщо копирсатися в цьому», або «доїдай до кінця, і матимеш кучеряве волосся», або «усе дістанеться тому, хто чекає». Такі поради можна знаходити у вепротисточках. «Справді», – озвався Лудзе, який далі був заглиблений у споглядання гори. «Я нічого не казав». О. Мені так здалося. Чи ти сумуєш за Анкморпорком? Так, мені там не треба було підметати підлоги. Ти був добрим злодієм? Фантастичним. вітерець повіяв пахощами черешньєвого цвіту. Було б добре, подумав Лудзе, бодай одного разу зібрати стиглих черешень. Я бував в Ангморпорку, сказав він, випростовуючись і переходячи до наступної гори. Ти бачив прочани, які сюди приходять? Так. Відповів Лобсанг. «Усі з них сміються. Справді?» – вигнув борові Лудзе. «Попри те, що вони здолали тисячі міль у пошуках істини». «Але ж хіба не казав Колин, що істина, якщо вона і є десь, вона є скрізь?» – сказав Лобсанг. «Молодець! Бачиш, що ти принаймні чогось навчився. А от мені колись здалося, ніби всі вирішили, що мудрість можна знайти тільки десь у далеких краях. Тому я і подався до Анкморпорка». Усі приходили туди, тож у цьому був свій резон. Ви шукали просвітлення? Ні, мудреці не шукають просвітлення, а чекають на нього. І ось у процесі чекання мені спало на думку, що цікавіше було б шукати сум'яття, повідав Лудзе, адже зрештою просвітлення настає тоді, коли зникає сум'яття. І я знайшов це сум'яття, а також певною мірою знайшов просвітлення. Скажімо, не минулої п'яти хвилин, як у провулку якісь незнайомці просвітили мене, позбавивши тієї мінімальної власності, якою я ще володів. І тим самим дали мені вартісний урок щодо нікчемності матеріальних надбань. — Але чому саме Анкморпорк? — запитав Лобсанк. — Подивися у кінці книжечки, — сказав Лудзе. Там стерчав пожовклий і хрусткий аркуш паперу. Хлопець розгорнув його. — Ой, та це ж просто частина альманаху. Здивувався він. Він там дуже популярний. Так, це тут залишив один шукач мудрості. Е, але на цій сторінці тільки фази місяця. З другого боку, сказав підметальник. Лобсанг перевернув аркуш. Тут тільки реклама торгової гільдії Анхморпорка, мовив він. В Ангморпорці є все. Він подивився на усміхненого лудзе. І ви подумали, що... Ох, старий я, простодушний і довірливий. Сказав підметальник. «Тоді, як ви всі молоді й хитромудрі, але ж хіба не бачив колен провіщення у вируванні каші в мисці або в польоті пташок? А це було дійсно написано. Тобто пташині польоти інтерпретувати доволі складно, але це були слова. І ось, провівши ціле життя в боржках, я побачив нарешті початок шляху. Мого шляху». «І ви вирушили в дорогу аж до самого Анкморпорка?» Квола вимовив лопсанк. «Я опинився на Квірмській вулиці з умиротворенними думками і порожніми кишенями», вів далі підметальник, лагідно всміхаючись при згадці про це. «І побачив там на одному вікні напис «Оренда кімнат». Ось так я і зустрів міст Космополиту, яка відчинила двері, коли я постукав, а тоді, коли я завагався, не знаючи, на якій мові до неї звернутися, вона зронила «У мене, знаєте, немає для вас цілого дня». Повторила майже дослівно один із висловів колена. І я відразу збагнув, що знайшов те, чого шукав. Щодня я мив посуд на кухні біля їдальні для гостей за 20 пенсів у день і рештки недоїдків. А вечорами допомагав місіс з чистити в будинку і уважно вислуховував її розмови. Вона була природженою підметальницею з чудовими ритмічними рухами і володіла бездоганним джерелом мудрості. Не минуло й двох днів, як вона проказала саме ті слова, які про рік колен, збагнувши істинну природу часу. Це сталося тоді, коли я попросив її про знижку, але ж я, звісно, не спав у ліжку, на що вона відповіла. Я народилася не вчора, містере Дзе. Дивовижно, вона ж навіть не могла ніколи бачити священих текстів. Спондаличине обличчя Лобсанга застигла немовби старанно намальована картина. Я народилася не вчора. Перепитав він. А, так, звичайно. Ти ж послушник і цього ще не міг би знати, сказав Лудзе. Це сталося, коли він заснув у печері і вісні побачив час і довідався, що Всесвіт що секунди відтворюється заново, нескінченно, а минуле це тільки спогад. І він тоді вийшов із печери у воїсти на новий світ і прорік. Я не народився вчора. Отак, сказав Лупсанг, але. А, Місіс Космополита, вимовив лудзе, а його очі засльозилися. Що то за жінка і як вона вміла тримати все в чистоті? Якби вона була підметальницею тут, нікому б не було дозволено ходити по підлозі, а її будинок такий чудовий, просто палац. Що другого тижня нові простирадла, а куховарення. Лише для того, щоб скуштувати її запечену на грінці квасорю, будь-який чоловік міг би пожертвувати цілісінким всесвітнім циклом. Хм, зронив лопсанг. Я пробув там три місяці, підметаючи її будинок, як і годиться учневі, а тоді повернувся сюди, чітко побачивши перед собою свій шлях. А е, ті всі історії про вас... О, вони правдиві. Майже всі. Трохи перебільшені, але здебільшого правдиві. І та, що цитадель в Монтабі і пропашує риб'ячу кістку? О, так. Але як ви потрапили туди, де з півдесятка вишколених і озброєних чоловіків не змогли навіть... Я непримітний коротун не із мітлою, просто пояснив Лудзе. Скрізь буває сміття, якого треба позбутися. Чим може зашкодити людина з мітлою? І що, це все? Ну, а далі все було пов'язано з куховаренням. Паша не був доброю людиною. Адже він любив обжиратися рибним пирогом. Із жодних бойових мистецтв? Здивувався Лобсанк. О, це завжди останній засіб. Історія потребує пастухів, а не м'ясників. А ви знаєте оки -доки? Там просто стрибають, як зайчики. Чи і таке? Якби я хотів заструмити руку в гарячий пісок, пішов би на берег моря. У псідазі? Марнують гарну цеглу. Не мошу. Це ти вигадав. Тункпі? понуре компонування квітів. «Дежафу!» – Лудзе відреагував на це, вигнувши брови. «Дежафу? До тебе дійшли ці чутки? Ха! Жоден із тутешніх монахів не знає про дежафу», – сказав він. «Я про таке відразу б довідався. Слухай, но, ну, хлопче, до насильства вдаються насильники. У більшості ж складних ситуацій цілком вистачає палки від мітли. Тільки в більшості». Зронив, знеприховуючи сарказму, Лобсанг. «О, я розумію. Ти хочеш посмагатися зі мною в додзю? Бо стара істина, коли учень перемагає вчителя, вчитель уже нічого не може від нього приховати. Адже учнівство завершено. Хочеш отримати урок? Ага, я знав, що зможу таки чогось навчитися». Лудзе підвівся. «Чому саме ти?» – вимовив він. «Чому саме тут? Чому саме тепер?» «На все свій час і місце. Чому цей час і це місце? Якщо я беру тебе в додзю, ти маєш повернути те, що вкрав у мене. Негайно!» Він подивився на столик із тинькового дерева, на якому працював зі своїми горами. Лопатка лежала вже там. На землю впали тріпочечі кілька пелюсток черешневого цвіту. «Зрозуміло», – сказав він. «То ти такий спритний. Я й не помітив нічого». Лобсанг промовчав. «Це ж дріб'язкова і маловартісна річ», – мовив Лудзе. «Скажи мені, будь ласка, навіщо ти її взяв?» «Перевіряв, чи зможу. Мені було нудно». «Он як? Побачимо, чи вдасться нам зробити життя цікавішим для тебе. Не дивно, що ти так нудишся, якщо вже так добре вмієш розтинати час». Лудзе повертів у руках лопатку. «Дуже спритний», – повторив він. Тоді нахилився і здмухнув пелюстки з крихітного льодовика. «Ти розтинаєш час так швидко, ніби вже здобув десятий дім, а ще майже не розпочав вишків. Ти, мабуть, був надзвичайним злодієм. А тепер... Ой, Лишенько, я ж маю змагатися з тобою в додзю». «Ні, це не потрібно», – заперечив Лобсанг. Адже Лудзе тепер здавався наляканим і приниженим. Навіть його зріст не мов зменшився, а кістки стали крихкими. «Я наполягаю», – погодився старенький. «Зробимо це зараз». «Бо ж написано, немає іншого часу, крім теперішнього. І це найпроникливіша думка Місіс Космополитої». Він зітхнув і подивився вгору на гігантську статую колена. «Поглянь на нього», – сказав він. «Оце був Порубійко, га? Отримував цілковито блаженство від Всесвіту. Бачив минуле і майбутнє, наче єдину живу персону. І написав книги з історії, щоб показати нам, як воно буде». Нам неможливо уявити, що бачили ті очі. І він ніколи в житті не підняв руку на жодного чоловіка. «Послухайте, я справді не хотів, а ти дивився на інші статуї?» запитав Лудзе, не мов би цілком забувши про Додзю. Лобсанг розгублено прослідкував за його поглядом. На високому кам'яному підвищенні, що простягалося уздовж цього саду, стриміли сотні менших статуй, вирізблиних здебільшого з дерева і розмальованих крикливими фарбами. Зверху над долиною нависали фігури почвар, у яких очей було більше, ніж ніг, а хвостів більше, ніж зубів. Потворні комбінації риб, кальмарів, тигрів і пастернаку, поєднані так, не би творець усесвіту, перевернув коробку з зайвими частинами і зліпив це все докупи, пофарбувавши рожевими, помаранчевими, фіолетовими і золотистими кольорами. «О, це Дгаланг!» – почав був Лапсанг. «Демони! Це одна їхня назва!» – сказав підмітальник. Абат нарік їх ворогами розуму, а Колен написав про них у своїх скрижалях і сказав, що найгіршим було Оте. Він показав на маленьку сіру фігурку в каптурі, котра здавалася чужорідним тілом серед цього дикого карнавалу монстрів. «Не здається особливо небезпечною», – сказав Лобсанг. «Чуєте, підметальнику, я не хочу... Найнебезпечнішими можуть бути якраз ті речі, що не здаються небезпечними», – урвав його Лодзе. Те, що вони не здаються загрозливими, якраз і робить їх небезпечними. Бо ж написано, зовнішність бува оманлива. Лудзе, я справді не хочу битися з вами. О, твої вихователі скажуть тобі, що завдяки бойовим мистецтвам можна навчитися розтинати час. І це певною мірою правда, вів далі Лудзе, явно його не слухаючи. Але цього можна досягти і підметанням. У чому ти вже, мабуть, пересвідчився? Завжди знаходь досконалу мить, казав Колон. Просто люди завжди прагнуть скористатися нею, щоб копнути інших людей по потилиці. Але це не був якийсь виклик. Я просто хотів, щоб ви показали мені, і я це зроблю. Ходімо, я уклав угоду. Мушу тепер її виконувати, старий дурень. Найближчими виявився додзю десятого діма. Там було порожньо, якщо не враховувати двох ченців, постаті яких зливалися в одну смугу, поки вони витанцьовували на маті, гортаючи один одного часом. Лобсанг знав, що Лудзе мав слушність. Час був ресурсом. Можна було навчитися пришвидшувати його або вповільняти, щоб монах міг легко пройти крізь юрбу з такою швидкістю, що ніхто б не встиг його побачити. Або він міг би застигнути нерухомо на пару секунд і спостерігати, як сонце і місяць женуться одне за одним в мерехтливому небі. Він міг вкласти цілісінький день медитації в одну хвилину. А тут у долині день тривав вічно. Цвіт так ніколи й не ставав плодом черешні. Розмиті постаті бійців перетворилися у двох розгублено застиглих ченців, коли вони побачили лудзе, він їм уклонився. Я прошу дозволу скористатися ненадовго цим додзю, щоб мій учень провчив мене за старечі примхи, звернувся він до ченців. Я справді не мав на увазі, почав було лопсанг, але Лудзе штурхнув його ліктем поміж ребра. Ченці стурбовано подивилися на старого. «Дозюваш, Лудзе?» – сказав один із них. Вони квапливо рушили геть і мало не заплутались у власних ногах, озираючись. «Тут ми маємо вивчати час і здатність його контролювати», – сказав Лудзе, дивлячись йому слід. «Бойові мистецтва допомагають нам у цьому. Вони є просто підмогою. Принаймні, в цьому має бути їхнє призначення. Навіть там, у зовнішньому світі, добре вишколена особа може відчути під час бою, яким гнучким може бути час». А тут ми цю його властивість удосконалюємо. Стискаємо час, розтягуємо його, зупиняємо мить, а лупнути когось по носі так, щоб аж нирки з нього повилазили – це дурнуватий побічний продукт. Лудзе взяв зі стільки гострюші, як бритва, меч піку і простягнув його приголомшеному хлопцеві. «Бачив щось подібне раніше. Вони насправді не зовсім для послушників, але я бачив тобі потенціал». «Так, підметальнику, але...» «Знаєш, як цим користатися?» «Я добре володію тренувальними мечами, але вони зроблені з...» «Тоді бери і атакуй мене!» Горі над ними щось зашелестіло. Лопсанг звів погляд і побачив монахів, які заповнювали оглядовий балкончик зверху над Додзю. Там були навіть деякі старішини. Чутки швидко поширюються в цьому маленькому світі. «Правило друге, – сказав Лудзе, – ніколи не відмовляйся від зброї!» Він відступив на пару кроків назад. «Як тільки будеш готовий, хлопче!» Лопсанг невпевнено змахнув вигнутим мечем. «Ну?» – підбадьорив його Лудзе. «Я не можу просто... Чи це 10-го дійма?» – запитав Лудзе. «Та ж ніби так, якщо не помиляюся. А це означає, що тут немає жодних правил, так? Будь-яка зброя, будь-яка стратегія, тут все дозволено. Ти второпав? Чи тобі бракує мізків? Але я не можу просто взяти і вбити когось, тому що мене попросили це зробити. Чому ні? Що сталося з містером Чемністю? Але у тебе в руках смертоносна зброя. Перед тобою беззахисна людина в упокореній позі. Ти що, злякався? Так, я злякався? Добре, це вже третє правило. Спокійно прорік, Лудзя. Бачиш, скільки всього ти сьогодні навчився. Я вже і усмішку стер з твого обличчя, так? Гаразд, поклади цього меча назад, на стійку, і візьми... Так, візьми палицю Дакка. нею нічого страшного не вчиниш, хіба що потовчеш мої старичі кістки. Я волів би, щоб ви мали якісь захисні щитки. Ти що, аж так добре володієш цією палицею? Я дуже швидкий. В такому разі, якщо ти відразу не почнеш двобій, я вихоплю її з твоїх рук і розламаю б твою голову, сказав Лудзе, відступаючи на крок. Готовий? Мене вчили, що найкращий захист – це атака. Лобсанг неохоче підняв палицю, салютуючи нею. Лудзе склав руки, і поки Лобсанг наближався, пританцьовуючи до нього, заплющив очі і всміхнувся сам до себе. Лобсанг підняв палицю знову. І завагався. Лудзе шкірівся усмішкою. Друге правило, третє правило. А яким було перше правило? Завжди пам'ятай перше правило. Лудзе! У дверях з'явився, стурбовано махаючи руками, задиханий головний акуліта Бата. Лудзе розплющив одне око, тоді друге, а тоді підмургнув Лобсангу. «Ледве врятувався, га?» – мовив він, тоді повернувся до акуліта. «Так, екзальтований сер. Ви маєте прийти негайно, і всі ченці, яким дозволено мандрувати в світі, до залу мандали! Вже!» На балкончику заметушилися, і декілька ченців почали вибиратися з натовпу. «Ах, який азарт!» – мовив Лудзе, забираючи з рук лопсанга, який не пручався палицю і ставлячи її назад на стійку. Зала швидко порожніла. Довколо цілого ойдонгу нестямно гриміли ноги. «Що відбувається?» – здивувався лопсанг, коли повз них пробіг останній монах. «А дай, що скоро нам скажуть!» – відповів Лудзе і почав робити собі самокрутку. «А чи не краще нам поквапитися? Усі вже звідси побігли!» Удалині стихало ляскання сандалій. Не видається, ніби щось горить, спокійно зронив Лудзе. Крім того, якщо ми ще трішки зачекаємо, то коли прийдемо туди, всі вже викричаться і, можливо, діятимуть розсудливіше. Підемо годинниковою стежкою. У цій порі дня там особливо гарно. Але ж, але, бо ж написано, перш ніж бігти, треба навчитися ходити, сказав Лудзе, закидаючи мітло на плече. Знову місіс космополита? Дивовижна жіночка. І все тримала в ідеальній чистоті. Звивиста годинникова стежка починалася від головного комплексу, піднімалася вгору, терасами садіва тоді, з'єднувалася з ширшою доріжкою, що вела до тунелю в скелястому морі. Послушники завжди дивувалися, чому цю стежку називають годинниковою, хоч там ніде не було видно жодного годинника. Донеслося бамкання нових гонгів, переглушеного густою рослинністю. Лобсанг почув тупіт ніг, що біли головною стежкою. А тут з квітки на квітку пурхали колібрі, байдужі до загального збудження. «Цікаво, котра зараз година?» – мовив Лудзе, крокуючи попереду. «Усе є випробуванням». Лобсанг подивився на клумбу. «Чверть на десяту?» – сказав він. «О, а як ти довідався?» «Польові нагідки розкриті, аренарія багряна розкривається, пурпурова берізка закрита, а жовтий таволожник закривається», – пояснив Лобсанк. «Ти сам розібрався з квітковим годинником». «Так, це ж просто». «Справді. О котрій годині розкривається біла водяна лілія». «О шостій ранку». «Ти приходив дивитися?» «Так. А цей сад посадили ви?» «Одне з моїх маленьких досягнень». «Він прекрасний». «Тільки не дуже точний впередранкові години. Більшість нічних квітів тут добре ростуть. Знаєш, таких, які розпускаються для нетлі...» «Час воліє, щоб його саме так вимірювали», – сказав Лобсанк. «Справді, я тут, звичайно, не фахівець», – мовив Лудзе. Він стиснув кінчик своєї цигарки, загасивши її, а тоді запхав собі за ухо. «Ну, але ходімо далі. Всі вже, мабуть, припинили нарешті свої марні суперечки». Як ти на те, щоб пройтися з новою залою Мандали? Ой, та я не проти, я просто цілком забув про неї. Справді, і ти ж її ніколи раніше не бачив. Але час інколи грає з нами в кумедні ігри. Ось я колись...» Лудзе раптом замовк і подивився на учня. «З тобою все гаразд?» – запитав він. «Ти зблід». Лобсанг скривився і похитав головою. «Якесь дивне відчуття», – пояснив він. Він невпевнено махнув рукою в напрямку низовини, що простяглася на обрій блакитно-сірими плямами полів. «Щось отам!» Скляний годинник. Велика скляна будівля і скляний годинник ось тут, де його не мало бути. Він був ледве помітний, проявлявся в повітрі мерехтливими контурами, ніби можна було побачити відблиск світла від яскравої поверхні, якої не було. Усе тут було прозоре. Елегантні стільці, столи, квіткові вази – але тут він збагнув, що називати їх скляним було неправильно. Тут краще пасувало би слово «кришталь» або «крига», тонесенька бездоганна «крига», якою часом усе вкривається після міцних морозів. Було видно лише обриси всіх речей. Крізь далекі стіни він міг бачити сходи. Скляні кімнати були згори, знизу, з боків, і не було їм кінця і краю. Водночас це все було знайоме, не мов би опинився вдома. Скляні кімнати наповнилися звуком. Він був високий, лункий, нагадуючи обертони, які з'являються, коли проводити мокрим пальцем довкола обідка винного келиха. А ще там щось рухалося. Немов якийсь серпанок у повітрі за прозорими стінами, що пересувався майорів і стежив за ним. «Що може там бути? І що ти маєш на увазі під дивне?» – пролунав голос Лудзе. Лобсанг закліпав очима. Ось це було дивним місцем. Ось тут цей закляклий і негнучкий світ. А тоді це відчуття промайнуло і зблякло. Просто стало дивно. На якусь мить, пробурмотів він. Його щока була вологою. Він підняв руку і торкнувся цієї вологості. Це тому, що вони додають до чаю оце протухле масло з молока яка. Я завжди це казав, зронив Лудзе. Місіс Космополита ніколи... «А ось це справді незвично!» – поглянув він раптом угору. «Що? Що?» – запитав Лобсанг, дивлячись порожнім поглядом на вологі кінчики своїх пальців, а тоді на безхмарне небо. «Зволікатор набрав надмірну швидкість!» – Лудзе змінив позу. «Відчуваєш?» «Я нічого не чую!» – заперечив Лобсанг. «Треба не чути, а відчувати! Своїми сандаліями! О, а тепер ще один! І ще!» «Ти не відчуваєш цього? Оцей... це старий 66-й. Його так ніколи не збалансували нормально. Почуємо їх за хвилину. Ой, Лишенько, дивись на квіти. Поглянь на квіти». Лобсанк обернувся. А їзові рослини розкрилися. Польовий жовтий осот закрився. «Часовий витік», – мовив Лудзе. «Прислухайся. Тепер ти їх чуєш, га? Вони скидають час на вмання. Побігли!» Згідно з другою скрижаллю колена вічно здивованого, колен вічно здивований випиляв першого звалікатора зі стовбура вам-вама. вирізбив на ньому певні символи, припасував до нього бронзове веретено і закликав одоробла учня. «Ага, дуже гарно вчителю», – сказав одоробло. «Молитовне колосо, так?» «Ні, ця річ не аж така складна». – заперечив колен. Вона просто зберігає і рухає час. – Така простенька, га? – І зараз я її випробую, – мовив колен. Він крутнув її рукою в півоберта. – Ага, дуже гарну вчителю, – сказав Одоробло. – Молитовне колосу, так? – Ні, ця річ не аж така складна, – заперечив колен. Вона просто зберігає і рухає час. – Така простенька, га? «І зараз я її випробую», – мовив Колин. І цього разу він крутнув її трошки менше. «Така простенька, га? І зараз я її випробую», – мовив Колин. І цього разу він легенько покрутив нею туди-сюди. «Така про-про-про-така, про-простень-тень-тень-га-га-га-простенька-ка-ка», – сказав Одоробла. «І я її випробував», – повідомив Колин. «І спрацювала вчителю». Гадаю, що так. Колен звівся на ноги. Дай но мені мотузку, якою ти обв'язуєш дрова, і ще кисточку з тих черешень, які ти вчора назривав. Він обв'язав пошарпаною мотузкою циліндр, а тоді кинув кісточку в багнюку. Одоробло, ледве встиг відскочити вбік. Бачиш оті гори, спитав Колен, смикнувши за мотузку. Циліндр почав вертітися з м'яким гудінням. «Отак, вчителю», – слухняно озвався Одоробло, – «довкола тут практично нічого не було, крім гір. Їх було так багато, що інколи їх було неможливо побачити, бо вони заступали одна одну». «Скільки часу потрібно каменю?» – запитав колен. «Або глибокому морю. Ми посунемо час туди. Він підняв ліву руку над циліндром, що швидко крутився. Де він потрібніший?» Колин подивився на черешневу кісточку. Нечутно повершив губами, немов би намагався розв'язати якусь складну головоломку, тоді показав правицею на кісточку. «Відійди!» – звелів він і легенько торкнувся пальцем циліндра. Нечутно було жодного звуку, крім тріску повітря, що, мов би, розкололося, і шипіння пари з багнюки. Колин подивився на нове дерево і усміхнувся. Я ж казав тобі відійти, мовив він. Я зараз пущуся, тоді так, пролунав голос з-поміж заквітчаних гілок. Але обережно, старих колен і тільки зітхнув, коли одоробло гепнувся додолу, всипаний пелюстками. Тут завжди буде черешнівий цвіт, прорік він. Лудзе підтягнув свою мантію і спритно подріботів доришкою а Лобсанг побіг слідом за ним. Здавалося, ніби пронизливе вищання лунає прямо з каміння. Підмітальник пригальмував біля ставочка з коропами, на якому тепер здіймалися химерні хвилі, і рушив далі тиністою стежечкою попри потічок. В повітрі раптом зірвалися червоні ібіси. Він зупинився, а тоді впав до лілиць на плитки, якими була вимущена стежка. «Лягай! Лягай! лягай мерщій! Але Лобсанг занадто швидко біг. Він почув, як щось шугонуло в нього над головою гучною розкотисто. Він озирнувся і побачив, як останній ібіс почав падати згори, зменшуватися і губити пір'я, оточений ореолом блідоблакитного сяйва. Птах вирискливо писнув і зник із гучним ляскотом. Але не зник остаточно. Кілька секунд траєкторію його польоту наслідувало яйце, але зрештою воно впало на каміння і розбилося. «Час на вмання! Скоріше, швидше!» крикнув Лудзе. Він знову зірвався на ноги, кинувся до декоративної решітки у скелі перед ним і, несподівано явивши неабияку силу, вирвав її прямо з каменю. – Там невеликі провалля, але якщо перекотитися, коли впадеш, усе буде гаразд, – попередив він, протискаючись у отвір. – А куди це веде? – До зволікаторів, звичайно. – Але ж послушникам заборонено там опинятися під загрозою смерті. – Який збіг? – Зоронив Лудзе, тримаючись за край лише кінчиками пальців. Бо якщо ти залишишся тут, тебе також чекає вірна смерть. Він провалився кудись у темряву. За якусь мить знизу долинула не зовсім просвітлена лайка. Лобсанг заліз у отвір, повис на кінчиках пальців, а тоді відпустив їх, полетів униз і перекрутився, коли впав на землю. Молодець, похвалив його, звідкіляся з напівтьми Лудзе. Коли є сумніви, вибирай життя сюди. Перехід закінчився широким коридором. Шум тут був просто оглушливий, щось механічне билося в вагоні. Почувся гучний тріск, а невдовзі залунали голоси. З за рогу вибігли кілька десятків монахів у традиційних мантіях, але з товстими корковими шоломами на голові. Майже всі вони верещали, деякі найрозумніше не витрачали марно сили на крики, намагаючись якмога швидше долати відстань. Лудзе схопив одного з них за руку, хоч той намагався вирватися. Відпустить мене! Що сталося? Забирайтеся звідси, поки вони всі не накрилися. Монах вивільнився і помчав услід за іншими. Лудзе нахилився, підняв коркового шолома, що впав на землю, і врочисто подав його лопсангу. Насамперед, здоров'я і безпека, сказав він. Дуже важливо. А це мене захистить? запитав лопсанг, одягаючи шолом. «Не дуже, але якщо знайдуть твою голову, можливо, її зможуть розпізнати. Коли зайдемо в залу, нічого там не рухай!» Лобсанг очікував побачити якусь склепінчасту величну споруду. Про залу з волікаторів говорили так, ніби це було щось на кшталт величезного собору. Але наприкінці коридора він міг побачити лише пелену синього диму. І тільки коли його очі призвичаються до вируючої імли, він зміг розрізнити найближчий до нього циліндр. Це був суцільний кам'яний стовб близько трьох метрів завширшки і шести метрів заввишки. Він так швидко крутився, що видавався якоюсь невиразною плямою. Повітря довкола нього мерехтіло сріблисто синіми іскорками. Бачиш, вони скидають сюди, швидко. Лопсанг побіг за лодзе і побачив, що там були сотні, ні, тисячі циліндрів, деякі з яких сягали аж до вигнутого даху цієї печери. Тут ще й досі були ченці, які бігли до колодязів і верталися з відерцями води, яка оберталася в пару, коли вони заливали нею задимлені кам'яні підшипники в основі циліндрів. "Ідіоти", в готи, пробурмотів підметальник. Він приставив руки до вуст і закричав Де наглядач? Лобсанг показав на край дерев'яного подіуму, вбудованого в стіну зали. Там лежав напівзогнилий корковий шолом і пара старезних сандалів. Поміж ними була кубка сірого пороху. «Бідалаха!» – зітхнув Лудзе. «П'ятдесят тисяч років одним махом!» Він знову сердито глянув на ченців, що розбігалися всі Навсібіч. «Може нарешті зупинитись і підійдете сюди? Я не проситиму двічі!» Дехто з них утер з очей під і рушив до подіуму, почувши з полегшою принаймні якийсь наказ, а за їхніми спинами вищали зволікатори. «Так воно краще!» – гукнув Лудзе, коли до цих монахів почали долучатися і інші. «А тепер слухайте мене! Це просто каскадна перенапруга. Ви всі про неї чули. Ми можемо з нею впоратися. Треба тільки перехресно з'єднати майбутності і минулості насамперед найшвидші». «Бідолашний містер Шобланк уже це пробував», – зрунив якийсь монах. Він показав скорботну кубку. «Тоді мені потрібні дві команди», – лудзе замовк. «Ні, в нас мало часу. Зробимо це ногами, як звикло». «Одна людина до кожного веретена. вдаряйте стрижень, коли я скажу. Бути готовими, коли я називатиму числа!» Лудзе видирся на подіум і обвів поглядом комутатор з дерев'яними шпульками. Над кожною з них висів у повітрі червоний або синій ореол. «Який безлад!» – мовив він. «Який тут безлад!» «А що вони означають?» – запитав Лобсанг. Лудзе провів руками над шпульками. «Отже, ті з червоним забарвленням розмотують час, прискорюють його», – пояснив він, «а ті, що з синім, змотують час, уповільнюють його. Яскравість кольору залежить від швидкості процесу, але зараз вони всі крутяться безладно, бо перенапруга їх відрізала, розумієш? Відрізала від чого? Від навантаження, від світу. Бачиш там у горі?» Він показав рукою на двійка довгих стелажів, що тягнулися вздовж усієї стіни печери. На кожному столежі містилися поворотні заслінки, один ряд синіх, а другий темно-червоних. «Чим яскравіший їхній колір, тим більше змотується або розмотується час?» Молочина, Їх треба збалансувати. І для цього ми паруємо веретена, щоб вони змотували і розмотували назаєм одне одного. Нейтралізували самі себе. Бідолаха старенький Шобланк намагався, мабуть, знову запустити в дію. Це неможливо, принаймні, не під час каскаду». Треба дочекатися, поки все зупиниться, а тоді вже наводити лад. Він подивився на шпульки, а тоді на юрбучанців. Гаразд, ось ти, 128 і 17, а тоді 45 і 89, починай. А ти 596 і дайно ну подумати. Так, 402. 790, вигукнув Лопсанг, показуючи на шпульку. Що, що? 790? Не мелай дурниць, вона ще розмотується, хлопче. «Має бути 402 друга ось тут. 790 зараз знову почне змотувати час. Вона ще яскраво-блакитна. Зараз почне змотувати, я це знаю, тому що...» Послушник провів пальцем понад рядами, шпуляк завагався на мить, а тоді показав на шпульку з другого боку від комутатора. «Вона парує свою швидкість з зотією!» Лудзе придивився пильніше. «Написано, так ось де собака заритий, прорік він. Вони формують природну інверсію». Він скоса зиркнув на Лобсанга. «Ти часом не чиясь реінкарнація, а? У цих краях це нерідко стається. Я не думаю, просто це очевидно. Якусь хвилину тому ти взагалі про це нічого не знав. Так, так, але коли вже побачив, це ж очевидно. Справді. Аж так? Гаразд. Тоді цей комутатор твій, Вундеркінде!» Лудзе відступив на крок. «Мій? Але ж я...» «За роботу! Це наказ!» На якусь мить Лобсанга не мов би вповило синє сяйво. Лудзе було цікаво, скільки часу він загорнув довкола себе в цю секунду. Принаймні досить, щоб все обміркувати. Тоді хлопець назвав з півдесятка спарених чисел, Лудзе повернувся до ченців. «Покваптеся, хлоп'ята, за комутатором містер Лобсанг, а ви тільки слідкуйте за підшипниками!» «Але ж він послушник!» Почав був один із монахів, але замовк мовки сахнувся, побачивши вираз обличчя Лудзе. «Гаразд, підметальнику, гаразд!» Замить почувся ляскіт перемичок, що займали відповідні місця. Лобсанг назвав наступний ряд чисел. Поки монахи бігали до масляних ям по Мастило, Лудзе стежив за найближчою колоною. Вона й далі стрімко вертілася, але він був певний, що може вже побачити на ній різблення. Лобсанг знову обвів поглядом комутатор. А тоді спочатку подивився на гуркітливі циліндри, а тоді на ряди заслінок. Лудзе знав, що про це ніде нічого не написано. Цьому було неможливо навчитися в класі, хоч вони й пробували. Добрий майстер веретенник впізнавав усе на практиці, ступнями власних ніг, бо теорія тут мало чим могла б допомогти. Він навчався відчувати потоки, сприймати ряди з волікатерів як часові западини або фонтани. Старий добрий шобланг міг витягти з класу пару годин згаяного знудженими учнями часу без того, щоб вони це навіть помітили, і акуратно скинути його за тисячі міль до якоїсь майстерні, працівникам якої цього часу бракувало. А ще був той трюк із яблуком, яким він полюбляв дивувати своїх підмайстрів. Він клав його перед ними на стовпчик, а тоді вистрілював у нього часом з одного з маленьких веретен. Там миттєво з'являвся гайочок маленьких мершавих деревець, які відразу розсипалися в порох. «Ось що станеться з вами, якщо припуститись помилки», – казав він. Лодзе глянув на кубку сірого пороху під навпівзотлілим шоломом, проходячи повз нього. Хто зна, можливо, він саме так і волів би відійти. Вищання виснаженого каменю примусило його звести погляд у гору. «Змащуйте, підшипники, чортяки виледачі! Заволав він, пробігаючи повзряди. «І слідкуйте за поперечками! Не торкайтеся шпонки! Все йде добре!» Він біг, не відводячи очей від колон. Вони вже не вертілися аби як. Тепер вони робили це цильно «Здається, ти перемагаєш, хлопче!» Гукнув він до постаті на подіумі. «Так, але я не можу все збалансувати! Намоталася забагато часу, і нема куди його діти!» «Як багато? Майже сто років!» Лудзе подивився на заслінки. «Сорок років, цікаво можливо, але ж хіба...» «Скільки?» – перепитав він. «Сорок, вибачте, немає до чого їх додати!» «Нема проблем! Відводь їх, зменшуй навантаження, ми завжди зможемо їх витягти пізніше! Скидай! Куди? Знайди велику ділянку з морем!» Підметальник показав на примітивну карту світу, намальовану прямо на стіні. «Чи можеш ти побачити, як правильно їх закрутити і спрямувати?» І знову в повітрі сяйнуло блакитю. «Так, думаю, що так. Я так собі уявляв. Як будеш готовий, дій!» Лудзе похитав головою. «Сорок років. І його ще турбували сорок років? Та ж сорок років – це ніщо. Під майстри він скинули перед цим 50 тисяч років. Ось у чому була перевага моря. Воно собі залишалося великим і мокрим. Завжди було і завжди буде великим і мокрим. Можливо, звісно, що рибалки почнуть виловлювати якусь чудернацьку вусату рибу, залишки якої вони досі бачили хіба що скам'янілими. Але хто переймається тим, що могло статися з косяком якоїсь там тріски. Змінився звук. «Що ти робиш? Я знайшов місце під номером 422. Там може вміститися 40 років. Немає сенсу гаяти час на марне. Я поверну його зараз». Знову відбулася зміна тону. «Вдалося! Я певний, що мені вдалося!» Деякі великі циліндри вже майже зупинилися. Лобсанк тепер рухав ручками на комутаторі швидше, ніж ошелешений лудзе міг прослідкувати, а вгорі почали одна по одній закриватися заслінки, демонструючи замість кольорів почерніло від віку деревину. Ніхто в світі не міг би бути таким точним. «Ти вже перейшов до місяців, хлопче! До місяців!» – вигукнув він. «Так і тримай! Ні, оце так нічого собі! Ти перейшов до днів? До днів!» «Слідкуй за мною!» – підмітальник побіг до кінця зали, де були менші зволікатори. Час тут був дуже точно налаштований на циліндрах із крейди, дерева та інших недовговічних матеріалів. На подив лудзе деякі з них уже сповільнялися. Він побіг проходом поміж дубовими колонами за вишки в метр або й менше, але навіть ті зволікатори, які намотували час годинами і хвилинами, беззвучно зупинялися. Почувся скрип. Біля нього крутився дзигою, поскрібуючи підшипниками останній маленький крейдяний циліндр. Лудзе підступив крадькома до нього, не відводячи пильного погляду, і підняв угору руку. Цей скрип був останнім тут звуком, якщо не враховувати поодинокий дзенькіт підшипників, що охолоджувалися. «Майже закінчили», – вимовив він. «Тепер поволіше. Зачекай, ну. Зачекай». Крейдяний зволікатор – більший за котушку з нитками зробив поволі ще один оберт і зупинився. На стелажак закрилися останні дві заслінки. Лудзе опустив руку. «Увага! Вимкнути комутатор! Нічого не торкатися!» Якусь мить у залі панувала мертва тиша. Чинці дивилися на все це, затомувавши подих. Це була позачасова мить досконалої рівноваги.